Huda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin balalah wa kullu balalatin finnar ayyuhan nas ibadallah awsiikum wa awsi nafsi bittaqwallahi jalla wa ala faqad faza dikuzangu iman baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa salam pamoja na ahli zake na masahaba zake Waman sara ala nahjihil ila yaumiddin na kila ame kamba atapita katika njia yao Mpaka siku ya malipo dugu zangu katika iman kwa hii jumaa hii ya leo tukiwa katika msjidi hivi rrul walidain kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala hutuba yetu kwa auuni yake Allah ijazungumzia maungui inayosema alhaqqu itha wasala fi qulubi alibadhi mada yetu kwa leo itazumuzia haki pindi inakapofika ndani ya vifua vya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ayuhannasu ibadallah hakika uislamu ni dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameisifu katika Qur'ani kuwa ni dini ya haki wale aliposema inna din Allahi islam Hakika dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu. Wa arsala nabiyuhu sallallahu alayhi wa sallam na alimtuma mtume wake sallallahu alayhi wa sallam liyudhirahu ala al kulli ili afanye Uislamu kwa ndiyo dini iliyo juu zaidi kuliko dini zote. Wala ukarihal ka الكahir, hata kama watapatikana wenye kumchukia katika hilo ayuha nasu ibadallah kana nasu qabla bi'atatin nabiy sallallahu alayhi wasallam fi jahiliyati wa amaya walikuwa watu qabla ya kutungwa mtungene sallallahu alayhi wasallam walikuwa katika ujinga walikuwa katika ukofu Laysa lahum kitabun wa laysa lahum hadiyun liyhtadu bihima Hawana kitabu hawana mwongozo ili waweze kuongoka kupitia kitabu cha Allah na kupitia mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliishi katika zama za ujinga waliishi katika kipindi ambacho hakuna mwelekeo ambao mtu anaweza akaushika na kuipatia njia ya sawa ayo anasu Allah yakadhindikha hayo baada ya kithihili kwao baadhi ya matukio yenye kuonyesha kwamba watu hawa walikuwa katika ujinga uliyopea wanataji ahli alilmi rahmatullahi ta'ala alihim baadhi ya matukio Yudifinuna banatahum ahya walikuwa wakiwazika mabinti zao wakiwa wapo hai ilikuwa ni mmoja wao katika jamii ni aibu kuzaa mtoto wa kike bali akipata bahati mmoja wao ya kupata mtoto wa kike basi kwake alihesabu kama ni luksi na kwenda kumfukia mtoto huyu akiwa hai anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an wa idha busshira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhum muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushrabi ay yamsikuu 'alahum aw yadhusuhu fi al turab ala sa'ama yahkumun Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akunuu tabe'ah hi mbaya waliyakuwa nayo al sallallahu alayhi wa sallam wa idha busshira ajuhum bil unsa anakopewa bishara mmoja wao kwamba amepata mtoto wa kike dhalla wajuhum muswaddan wa huwa kadhili vala wajuhum muswaddan unakunja unabadilika uso wake unakunja uso wake tena Allah anasema muswad dan unakuwa mweusi imetumika lugha ya kibalala kuonyesha namna gani chuki waliokuwa nayo Waarabu katika kupata mtoto wa kike uso unabadilika unakuwa katika mithili nyeusi kwa namna kwamba chuki yake kubwa zaidi mpaka rangi ya kiarabu inabadilika inaingia weusi katika uso wake kwa sababu ya chuki alionayo ya, ya kupata mtoto wa kike yatawara mnaqawmi min su'ima bushirabi anajificha anapokutana na watu anajificha asionane nao kwa sababu ya kitu kibaya alichoambiwa kwamba amekipata na maswali yake ya yanabaki haya ayumsifu ala hul aendelee kubaki naye katika hali ya unyonge au yadusuhu fi turabi au amfukie chini katika mchanga basi akiemua kubaki naye akabaki naye akiwa katika hali ya udhalili na wengine walipokichukua mamuzi ya pili wakiwatumbukiza na kuwazika katika udongo wakiwa hai mabinti zao Allah subhanahu wa ta'ala anasema ala sa'ama yahkumun fahamuni ni jambo baya sana na ni hukumu yao sana waliyokuwa wakitoa kwa wapatia mabinti zao na hii ndio sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomtumwa sallallahu alayhi haya. Mambia, wa sallam aya akamwambia wa idhalil ma'udah na pindi mtoto mdogo wa kike akapeulizwa kwa gani ulizikwa ukiwa hai bi ayyi dhanbin kwa dhambi gani uliwawa akazipo akiwa hai mtoto baada ya kuzaliwa. Kwa moja katika matendo ambayo yenye kuonyeshwa kwa Waarabu kabla ya kutuumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa katika ujinga wa hali ya juu, ni tukio la kuazika watoto wao wa kike wakiwa hai. Waeriona ni sana aharatana. Na walikuwa kibalithi wanawake kwa mabavu, anapofariki mtu basi kama ana kaka yake au ana mdogo wake basi anamrithi yule mwanamke kama bidhaa nyingine zinaboridhiwa kwa huyu marehemu ameacha moja mbili tatu huyu mayiti ameacha moja mbili tatu katika alipoacha ameacha wake mke wake kwayo watu katika mirathi mwanamke alikuwa anaingia katika mali za yule mayiti aliyefariki Anarithiwa pasina na ndoa ya aina yoyote Kadhalika katika mambo yaliyoonyesha ujinga waliokuwa nao ya abudūna al-asnāma wal-ashjārā walipowakiabudu masanamu wakiyatengeza wenyewe na wakiyasujudia na wakiamkūa sanamu hayo na wakinyenyekea kwa sanamu hayo wal na wakiabudu miti wakiikata miti hiyo na wakitengeneza wakitakidi kwamba mimi miti hii ndio Bali Waarabu walikuwa wakitengeneza baadhi ya bidhaa zao kama vile kupika maandazi na vinginevyo katika video ambayo ulionyesha walishughulika navyo ikionekana andazi moja imetoka nzuri kuliko mingine basi wanalia Mungu kwa sababu haiwezekani kandi toka vizuri kuliko mingine isipokuwa lina kitu katika ungu hili Walitundika katika Kaaba miungu 360 kama ilikokuja riwaya katika hilo kadhalika kila mwarabu katika wale washirikina au wengi wao walikuwa wana miungu katika majumba yao wanayabudia walikuwa wana miungu katika njia zao wanazopenda nazo bali waliipa majina miungu ile na kazi zao kwamba kuna Mungu wa mkoa kuna Mungu wa njaa kuna Mungu wa maradhi na kadhalika haya yalikuwa katika zama zao Ayyuha an-nasu ibadallah. Fa ba'atha Allahu Muhammadan. Allah akam rahmat yake akamtuma mtume sallallahu alayhi wa sallama li yuqima al-millata al-awja ila aje aynoshhe mila iliyopinda wala ukarihal kafirun hata kama mafsari watachukia katika hilo. Ayyuha ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wake sallallahu wa wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzoni baada ya kutumwa akatakiwa afanya da'wa tumsiriyatu dawa ya ambayo wanataja alimuabdifuna alidum nayo sallallahu alayhi kwa kipindi cha miaka mitatu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumpa unnabi inamhu lubi biqira alipewa unnabi kwa iqra wa ursila bil na akapewa utume kwa mudaththira alipewa والنبي هو الذي نبئ إليه ولم يمر بالتبليغ واما الرسول هو الذي نبئ إليه وامر بالتبليغ نبي نيوله امباطيو عجومبه لكنه ابومرشوا كولينانيا واما المتوم نيوله امباطيو عجومبه لا اكامرشوا كولينانيا اليوامبيو كيف باسم ربك الذي خلق lam yu'mar bitabliig ha kuamrishwe kulingania wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika marhala ya unabii ama alikuwa mtume alipomteremkia aya na kumtaka alinganie katika sura tu almudathir allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ya ayyuhan mudathir qum fa'andhir ewe almudathiri uliyejifunika mashuka kum fa anzir simama anza kuilingania watu wako hapa mtume salalah akawa ni rasmi na hapa sasa mtume salalah akaanza daawa ya siri ayuha nasu ibadallah fabda alayhi salatu wassalamu bidda'wati siria akaanza mtume sallallahu alayhi wasallam kulingania daawa ya siri na automatically kabisa katika daawa hii wako watu mapema kabisa wakakubali wito na daawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallama almu'arrifuna wa nataja awalu man aslama minan nisa wa mwanzo kuslimu kati wanawake ni Hadija bintu Khuwaylid wa awalu man aslama minar rijali na waanza kuslimu kati waume ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu waawwalu man aslama min as na wakwanza kwanza katika vijana walogo ni ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa awwalu man aslama min al-mawali na wa mwanzo kuslimu katika mawali ni zayd ibn haritha radiyallahu ta'ala anhum ajma'in hawa ni viumbe wa mwanzo kabisa kuingia katika uislamu kisha abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu akafikisha ujumbe huu wakati katika maeneo mbalimbali ya watu na yeye wakamkubali na kuja kusilimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vigogo katika masahaba akiwemo Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu kisha ujumbe huu ukafika katika moyo wa Sa'ad ibn Abi Waqqas na yeye pia akakubali kuingia katika Uislamu na kisha ujumbe huu ukamfikia sahaba Talha ibn Ubaydillah wote hawa wakakubali idia katika Uislamu. Ayuhannasu ibadallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliendelea kutumia mbinu mbali katika da'awa hii ya wanatajia wanachuoni rahmatullahi taala alayhim kwamba hikma ya dawa ya siri yake kubwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam Aje apate watu watakao pindi ambapo atakapotangaza dawa yao wazi watu watakomkataa kwa kati ya ya siri kwanza anapata watu watakao nje jamaa zake pindi watu wengine wabali watakapomkataa hii ni moja katika ya makubwa kubwa za dawa ya siri lakini pia hikma nyingine daawa ya siri Mtume sallallahu alaihi wasallam aanza kulipa tathmini mapema ya dawa au kazi ambayo anatarajiwa afanye kabla ya kazi hiyo kuanza kufanywa rasmi inampa tathmini mapema ujumu na upepesi na mbinu na hali za wale ambao ambao ni almadhukhun wale wenye kulinganiwa katika dawa hiyo ايها الناس وعباد الله انت محمد الله عليه وسلم كانت الدعوه هي الله عليه وسلم yad'uhum ila alislam anawaita kataka alislam anawalingania wayumdhirukum Hali hii ikampatia picha mtume sallallahu alaihi wa wasallam na mwisho kabisa mtume anawambia wa illa tu'minuni ikiwa hamjaniamini kwa haya niliokuambieni fala tudhiuni 'ala nnas basi msije mkanitaje mbele za watu kwamba Muhammad anafanya kitu fulani kama hamjaniamini basi naombeni mchukue ahadi msilifanie jambo hili kwa sababu bado mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika daawa ya siri ila an anzala Allah tbaraka wa taala wa andir ashiratak alaqrabin mpaka Allah subhanahu wa taala alimtherimishia mtume wake aya hii الأخربين niwaone sasa jamaa zako wa karibu hapa mbii sallallahu alayhi wasallam akaanza dawa ya wazi kwa sababu tayari Allah amempa ujumbe anatakiwa afanye dawa kwa jamaa wa karibu na haya ni ali makabila ya quraysh ayuha nasu ibadallah akhraj alimamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi hi ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala anasema Abdullah ibn Abbas lamma nazalat wa'ndhi ashirataka al-aqrabin sa'ida an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala safa anasema Abdullah ibn Abbas pindi wa'andhir ashiratakal aqrabin nawawni jama'atakwa karibu saida النبي nabi sallallahu alayhi wa على ala safa alipanda mtume sallallahu alayhi wa sallama katika mlima wa safa fajala yunadi ya bani fihri ya bani adhi libutuni quraysh hatta yastama'u mtume sallallahu alayhi wa sallama akapanda katika mlima wa safa akuita mtume sallallahu alayhi wasallam ey ni bani fihri ey bani adiy ey ni cha quraish hatta jitamao mpaka wakokusanyika mbele ya mtume sallallahu alayhi Ilikuwa mtu ana jambo la msingi la kueleza anapanda katika mlima wa Safa kisha anavua na baki uchi, watu wanajua kwamba ana jambo la msingi anakwenda kulizungiza lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama hakufanya hivyo bali akawa anatumia mikono yake kuwaita makabila na kombali mbali katika makoo au makabila ya kureishi akiwaita wewe hey, kabila fulani enyi hey, watu fulani hey, fulani mpaka watu wakao na yule ana nini mbona ananisha mikono wakakusanyika pale wanataja katika hadithi hii anaendelea kusema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fajala rajul idha lam yastati an arsala rasulan li mahu na darura Hawezi kutoka kwenda kumskimiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje wakati huo bado hawajui kama ni Mtume wa Allah. Kwenda kumskimiliza Muhammad anasemaje akawa anamtengeneza mtu aende akasikilize huyu ana jambo gani. Kumbuka kipindi hiki Mtume sallallahu alaihi wasallam anapendwa na makufari. Bali walimuita kuwa ni As-Sadiq, al ai ameen na majina mengi waliomuita kwamba huyu ni mkweli mwene kusadikishwa huyu ni mkweli muaminifu huyu ni kada wa kwa hiyo mtume akiwaita ni haraka kabisa wanakwenda kumsikiliza nini anataka kutuambia al amin mkweli muaminifu ayu hanasu ibadallah mtume sallallahu alayhi wasallam alipo akusanya watu faja'a qulahi wa quraishu qulahi yakaja na wengine pia wakaja wakaonaa kumskiliza mtume sallallahu alayhi wasallam nini amewaitia ya Yohanna suibadallah Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia ara'itun ara'itu law akhbartukum anna khaylan bilwadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqini Ana mtume na wasemesha je kikupeni habari ya kwamba kikundi cha farasi kikonyoa ya mlima huu kinataka kutuvamia na kutua je mtanikubalia Alipouliza hivyo wale wakamwambia qalu na'am ma jarabna alayka illa sidqan sema ndiyo tukubalia kwa sababu sisi haijawahi kutubikia kuongo kwa wewe isipokuwa ni ukweli hakuna uongo uliopita katika nafsi zetu kwamba wewe unaweza ukatangaza mtume sallallahu alayhi wasallam hapa alikuwa anataka kuchukua tathmini ya kile ambacho atakachoambia ayuha nasu ibadallah Mtume sala sala mkawaambia fa inni nadhiru lakum baina yaday adhabin shadid mimi ni muonyaji kwenu nakuja kuonya kutokana na adhabu kali iliyoko mbele yenu mimi nimekuja kuonya kwenu ni mtume wa Allah subhanahu wa taala nimekuja kuonya kutokana na adhabu kali iliyoko mbele yenu kwa hayo mambo ambayo unayo yafanya hapa sasa akasimama Abu Lahbi Abu Lahfi kasimama Abu Lahbi hili kunia kunia yake jina lake arasi kabisa anaitwa amru ibn Mesha akasimama Abu Lahbi akasema hivi kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ale hadha tabatana ina maana wewe umeficha kwa ajili ya jambo hili tu ndio umetukusanya umetoa katika masoko Umezoa katika majumba umejiita kaji ya jambo hili tu taballaka ya Muhammad wataballaka sairi ayyam umeangamia wewe Muhammad na masiku jamaatana wewe ma abana ulu maluhu wa ma kasaba ila akhir sura wallahu yatawalla sarahir tuzangu katika imani na kuhusieni tena na kuhusia nafsi yangu kwa mara nyingine katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tuzangu katika imani mauzo yetu inasema alhafu Idha wasala fi qulubil ibad au idha wasala ila kwenye nyoyo zawaja au haqi inapoelekea mpaka katika nyoyo zawaja hali yake huwa inakuwaje ayu hanasu ibadallah walipoona makoreshi mtume sallallahu alayhi wasallam Amikataliwa tena na ami yake. Mtu wa jamaa wake wa karibu kabisa, anamkataa mtu anemjua kabisa. Makufari wengine au makoreshi wengine, wakasema ikiwa jamaa yake wa karibu, anampinga tena hadharani hivi, sisi wambaye tusiomjua, kwa nini tumkubali mtu kama huyo? Hapa ndipo ambapo mwanzo kabisa wa Makureshi na Waarabu wengine kumpinga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na hapa ndipo ambapo vijimbi vilipoanza dhidi ya Mtume sallallahu wa wasallama Mtume akaendea dawa yake ya wazi na akaendelea kuwalingania watu wake na wako walioslimu katika wao na wako waliopinga katika wao na makufari wakatengeneza mbinu mbalimbali mbali. katika kuhakikisha kwamba hili anawalitangaza huyo alifarikiwi Moja katika mbinu waliotengeneza ni kumtengenezea majina mabaya kwa watu kwa hata huwa shaani Wadaida daida na ndilo jambo na ndiyo mila na ndiyo kamaduni za makufari au wenye kupinga haki siku zote inakuwa haki ili akile isipende katika nyenzo wako huwa wanatengeneza majina mabaya kwa wale wanaangalilia tazameni wakati wa nabii Nuhu alayhi salatu wasalamu kaza muhu majnuna wakamuita Nuhu kwamba ni muinda wazimu kadhalika wakamuita Nuhu kwamba ni chawi na majina mengi waliomuita nabi Musa alayhi salatu wassalamu farao aliwaambia watu wake ya kwamba inhadhani lasahirani yuridani anjifrijakum bisihrihima yuridani anjifrijakum min ardikum bisihrihima waydhhaba bi tariqatikum lilmusla hawa wawili hawa mwana Musa na la sahirani wachawi من ارضكم بسحرهم وانتكم kuone mimi kwenye ardhi yenu hii wa na wanataka ya kwa majina mabaya sasa wakamuita mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mchawi saa iliyoni wakamuita kuwa ni mchawi wakamuita kuwa ni mdawa mzimu wakamuita kwamba amekuja kuwagawa watu kumtenganisha mtu na mama yake mtu na baba yake mtu na rafiki yake amekuja kuwagawa watu kadhalika pia we muhamad amekuja kutukataza yale tuliyokuta nayo wazee wetu Ayuhan nasu ibadallah hili likamuumiza mtume sallallahu alayhi wasallam faanzalallahu subhanahu wa ta'ala Allah akamteremshia ujumbe huu mtume sallallahu alayhi wasallam fasta'bi ma tu'mar wa, tu wa a'rid 'anil mujani al-anil mushrikiin fasta'bi ma tu'mar wewe fasta'bi ma tu'mar tu umiza kichwa kwa jambo lililoundishwa waa'rid 'anil mushrikeen laa tuquzie washrikeena wala tushi usiangalie na usijali yale ambayo wanayoyasema juu yako wewe uliizachwa pambana nile ambalo wewe umeamrishwa ayu hanasoo ibadallah antum sallallahu hapa sasa akajikita rasmi kwa ya kufanya dawa na kukuzia maneno anaoombwa na wale wapinzani wa dawa yake sallallahu alayhi wa ali wasallama na katika njia ambazo mtume sallallahu alayhi wa sallama alizitumia inapofika misimu ya haji kwa sababu watu walikuwa wanakuja kwa haji pembezoni kabisa mwa mji wa maka ili kuadiliki wale wakojaji wanaokuja na uvu biwa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha an-nasu ibadallah makufaru wa ash-shirkina wa kahuwa yanatengeneza mbiru za kugwafia makujaji wanaokuja ma na wale watu wa wao karibu wasimsikilize mtume sallallahu alayhi wasallam anatupa habari hii Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani pale ambapo makufari walisema anasema Allah subhanahu wa ta'ala لا تسمعوا لهذا القران والغب فيه لعلكم تغلبون وقالوا وليكفروا قوا لا تسمعوا لهذا القران مسيكيز قراني هي مسيتنجه مسكينوا مسيكيز قراني هي والغب فيه na fujo yofujo inaposoma Qur'ani hii la'alla kumtaglibun huenda mkashinda kutokana na yeye vijindi vyake aio hamna Allah. bali walikuwa dopatia vitande vya nduo kama vile tamba watie kwenye masikio. majaji wanapotaroka kuingia katika mji wa kwa sababu pembezoni kuna mtu ana maneno ya kichawi Lau kama utamsikia basi utarogeka automatically utajikuta mfuata mtu huyo ayuhamnas wa ibadallah hivi ndivyo ambao ilivyokuwa daawa ya mtume sallallahu alayhi wasallama na watu wenye akili zao na watu mbalimbali mbali. wakawa wanaingia katika miji wa maka na wakiwa na vipande vya katika masikio yao na wengine wanajiunga maswali haya mimi sina akili mimi si ni mwenda wazimu ina maana yule sijuye anachosema ni kweli ni haki au ni bati apo na bunyubu kumbabu anatoa kidande ya nguo katika masikio yake anakwenda anamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam automatically na yeye anajikuta anatamka shahada ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nae automatically anajikuta anaingia katika uislamu ayu hanasu ibadallah Waliposhindwa kabisa na kufari kumzuia mtume sallallahu alayhi wasallam katika dawa yake ambayo anakwenda nayo basi makufari walikuja na wa mbinu nyingine hizi waarab wanazita istiratijiyat mikakati maalumu ambayo wanakwenda nayo kwa ajili ya kupambana na kitu maalumu Allah subhanahu wa ta'ala anautaja mkakati wao katika Qur'ani wa idha tutla alayhim ayatuna bayinat qala alladhina la yarjuna liqaana iti bi qur'anin ghayr hadha aw badiluhu anasema allah subhanahu wa ta'ala wa itha tutla alayhim ayatuna kisomewa sasa bayyinat zilizo kwa wazi wazi ala alladheena la walisema wale ambao hawataraji kukutana na sisi kumwambia mtume alayhi wa sallama iti qur'anin ghayr hadha aw leta qur'ani nyingine sio hii au ibadilishe hii wakamwambia hibo mtume sasa baada ya, ya kwamba, law kama kuwa kutani, hatuwezi kuwa mtume sasa si hii au hi. allah waka mtume wake wa ke, Kul yaqulu li an ubaddila nafsi in illa ma yuha ilaya inni akhafu an asi'a rabbi adhab yawmin adheem anasema mtume salla Allahu alayhi wasallam akaambiwa na Allahu qul sayyidina al Muhammad wa'bi'e ma yakunu li an a'budinahu aaikuwa hakika kubadilisha mafundisho haya nafsi kwa matamaniwa ya nafsi yangu inataka ila ma yuha ilaia mimi Yespokua kile ambacho mimi nimeambiwa nifanye licho nitakachofanya Ini akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim mimi naofia nikimuasimo na wangu adhabu ya siku nzito sana ayuha nasu Allah hii ndio ikawa mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wakufari wakashindwa kumzuia mtume sallallahu alayhi wasallam wa ka pale kambini Mungu wetu na Mungu wako Allah yake ya wakati mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia awaambie qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu waambie hayi yakabili mimi siwezi kuabudu na kuabudu nyinyi mpaka wewe hofu katika makubaliano ya kuabudu miungu zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa makufari wakashindwa na daawa الله عليه وسلم ikafika ila al-aqa maeneo mbalimbali katika miji mbalimbali watu wakakubali ukweli wa الله عليه وسلم fajaala Allah subhanahu wa ta'ala hathi sunnat ibadihi Allah subhanahu aka ijalia hii kuwa ni sunna ya waja wake sunnat ibadi huyo ibadihi sallallahu wa alaihi wasallam ikawa ndio sunna ya waja wake Allah subhanahu wa ta'ala bindi inapoadia hakki bindi inamwadhirikia hakki basi waja Allah Abou Allah wa al wa yamshuna ala al na akao mabia sifa nyingi sana katika suratu tu alimuminon. kawaida yao inapowajia haki mara moja mioyo yao zinageuka kuita zaba haki hawageuki kuangalia wazee wetu wamekuachia mambo haya hawageuki kuangalia tumezoea kuyafanya mambo haya la bali wao moja kwa moja wanaelekea katika haqi iliyotajwa na Allah iliyotajwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hivi ndivyo ambavyo dawa ya haqi inagufika katika nyoyo zawaja Allahumma ati nufusan taquha wa anta antakhayyu man zakaha antawaliha umlaha صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم